Юрій Мушкетик, Морок, Роман, журнал «Київ», номери перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий за 2001 рік. Читає Галина Довгозвяга. Катастрофа. Верхній замок відімкнувся одразу, а в нижньому ключ не повертався ні на цято. Я натискав то рвучко, то повільно, торсав двері з номером на голубому ромбику, 13, брав їх приступом, виймав ключа і вставляв знову. Ані руш. Врешті, втративши надію, одійшов до вікна на площадці сходів, вийняв цигарки. Сірники ламалися, одна сигарета висипалася, таки припалив. Вогник сирника на мить висвітлив сходи із затоптаними нетопалками цигарет. Металеві перила з дерев'яною шорсткою планкою поверху. Сині стіни писані чорними і коричневими фломастерами. Шара, прийди. З тих написів було відомо, хто в будинку кого кохає, хто розумний і хто дурний, і наквецяно чимось тлустим. Написи російською, українською і іноземними. Зростання культури мовами Кинув сірника у вікно вниз Він упав на широкий листок мальви Висвітленої променем З квартири першого поверху Хто її посадив Як вона прийнялася І вибуяла в крихітному палісадничку Біля входу Диво є. Висока гінка З безлічу тугих бубочок на стовбурі Вона тяглася і тяглася вгору Здавалося, хотілося гнути вікон Моєї квартири Я завше милуюся нею Банальним є порівняння з квітучою дівчиною, але це так. Листки великі, яру зелені стовбор рівний, віночки бубочок на однаковій відстані один від одного. Вона саме входила в силу. Розквітли два нижні яскраво-рожеві віночки, запалали, дивилися майже людськими очима. І мені стало боляче, що впустив з гарок сірника на живий широкий листок. «Пробач, Бальво!» Прошелестів шелестів шерхливими губами. Я так і не знаю, який запах у мальви. На площадці сходів смерділо котячими екскрементами, з якоїсь квартири тягнуло смаженим салом. Сутеніло, попід дверима повлягалися ліниві тіні. Лампочки не було. Я вгвинчував кілька разів, але її одразу хтось вигвинчував. Сіра сутінь налягала на плечі. З нею наростали Тривога і страх. Так, страх нез'ясненний, давкий, майже містичний. Може, через те й не міг відімкнути двері недарма номер 13 але ж раніше відмикав, тремтіли руки, щось не так робив. Млосна хвиля пробігала по тілу, зупинялася десь у животі. Мабуть, так почувається пілот куди відмовило керування, а земля невблаганно летить навстріч. І справа, звичайно, не в замкові. Вона там? Вона? Вона чи не вона? Я не знав тоді, не знаю й тепер, і чи дізнаюся взагалі коли-небудь. Все таке маревне, міражне. Я сам, мов би, перемістився в якусь іншу сутність, тільки не знаю в яку. Все довкола, як і раніше, мов би справжні, і не таке. І я сам. А вона? Вона то вже витер гарячий піт на чолі, почував у тому. Привіз її з відрядження. Це сталося два місяці тому. Я сидів на роботі в своєму кабінетику, писав листа, до міськ адміністрації. Всі тепер тільки й роблять, що пишуть у вищій інстанції листи прохання, листи заклинання, закликання, листи протести. А ті інстанції викидають їх у кошики, не читаючи. Їм ніколи. Вони ділять шкуру з дохлого ведмедя. І раптом на столі даринчливо задзвонив телефон. «Це ти?» – не випускаючи з уваги думки, запитав, одразу впізнавши Марійчин голос. В її такому знайомому співучому контральту – Вібрували вищі, ніж завше нотки. Олеже, приїзди до мене зараз. А де ти? Приїжджай на станцію метро Університетська, чекатиму на виході. Думка, яку збирався втулити в листа, вислизала.